Özləri də orada iştirak etmək istəməmişdilər. Lakin Peyğəmbər, Onların sözünə baxmayıb, Yaxın əshabələri ilə vuruşa yollanmış, Və düşməni məğlub edərək, Xeyli qənimət əldə etmişdi. Qənimətin bölünməsi haqqında, Cür-bəcür təkliflər irəl sürülmüş, Nəhayət Peyğəmbər, Bu barədə öz fikrini demişdi. Bu fikir, Əvvəlcə bəzilərinin xoşuna gəlməmiş, sonra onun düzgünlüyü başa düşülüb, hamalıqla qəbul edilmişdir. Beləliklə hər iki halda, həm müharibiyə getməkdə, həm də qənimətlərin bölünməsi üsulunda Peyğəmbər əleyhissalamın haqlı olduğu sübuda yetmişdir. Gözləri baxa-baxa, ölmə sürükdənirlərmiş kimi, haq bəlli olduqdan sonra belə,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 Allah bu kömək hissə yalnız sizin üçün bir müjdə və ürəkləriniz sakit olsun deyə etmişdir. Qələbə yalnız Allahdandır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. O vaxt bədr vuruşunda öz tərəfindən, köməyindən arxayınlıq əlaməti olaraq Allah sizi xəfif bir uyğuya daldırmış, Sizi çirkdən, pastan təmizləmək və ya dəstəmaz almaq, Şeytanın vəsvəsəsini sizdən çıxartmaq, Ürəklərinizi qələbiyə inamla doldurmaq Və quma batmasın deyə ayaqlarınızın altını möhkəm etmək üçün Göydən üstünüzə yağış yağdırmışdır. Ya Peyğəmbərim, Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə vəh yedirdi. Mən də sizinləyəm.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 Və ya kömək məqsədi ilə müsəlmanlardan ibarət, Başqa bir dəstəyə qoşulan istisna edilməklə, Kim belə bir gündə düşməni arxa çevirib qaçarsa, Sözsüz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar. Onun məskəni cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Ey müminlər! Kafirləri siz öldürmədiniz, Allah öldürdü. Ya Peyğəmbərim, müharibədə düşmənlərə tərəf oxu atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı. Allah bununla möminləri kafirlərə qarşı zəfər çalmaq üçün yaxşı bir imtihandan keçirtdi. Allah hər şey işidəndi, biləndi. Bu hadisələr bir həqiqətdir.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 Yox, əgər təkrar müharibəyə qayıtsanız, biz də qaydarıq. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, sizdən heç bir şeyi Allahın belasını əzabını dəf edə bilməz. Allah həqiqətən möminlərlədir. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin.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 Bilin ki, mal dövlətiniz və övladınız sizin üçün Allah qarşısında ancaq bir imtihandır. Ən böyük mükafatı isə məhz Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla haqqı ayrı dedən bir nur verər, dünyada və ahirətdə çıxış yolu göstərər.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 Məscid-ül həramın sahibləri və ya ona xidmət etməyə layiq olmadıqları halda, müminlərə onu təvaf etməyə manı olduqda, Allah ne üçün onlara əzav verməsin? Onun sahibləri və ya Allahın dostları yalnız Allahdan qorxub ki, səməllərdən, küfürdən, şirkdən, büdpərəstiydən çəkinənlərdir.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 İslamı qəbul etməyə mani olmaq üçün sərf edərlər. Onlar mallarını sərf edəcək, lakin sonra məqsədlərinə çatabilmədiklərinə görə peşman olacaq, axırda da məqlub ediləcəklər. Kafirlər cəhənnəm tərəfə sürüklənəcəklər ki, Allah orada murdar kafiri pak möminlə ayırt etsin. Sonra murdarları bir-birinin üstünə yığıb, Hamısını bir yerə toplasın və cəhənnəmə atsın. Bunlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Ya Muhammed kafir olanlara de, Əgər olar öz küflərindən, Peyğəmbərə və möminlərə qarşı müharibədən əl çəksələr, Keçmişdəki günahları bağışlanar Yuxayər yenə yaramaz işlərə Döyüşməyə qayıtsalar Əvvəlkilərin başına gələnlər Onların da başına gələr Ey müminlər Kafirlərlə o qədər döyüşün ki Yer üzündə bir fitnə qalmasın Və din tam Allaha məxsus olsun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 Kərvan sizdən aşağıda, sahələ yaxın gözəl, sulu bir yerdə durmuşdu. Əgər siz olarna vuruşmaq üçün müəyyən bir vaxtda üz-üzə gəlmək haqqında vədələşsəydiniz, onların çox olmasından və sizi öldürməsindən qorxaraq təyin etdiyiniz vaxt barəsində aranıza ixtilaf düşərdir. Lakin Allah, olacaq işi,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 Allahdan da qorxmazlar. Əhtı pozanları müharibədə elə keçitsən, onlar ilə arxalarında olan kimsələri də qorxudub dağıt ki, onlar bundan ibrət alsınlar, bir daha əhtı pozmağa cürət etməsinlər. Əgər əht bağladığım bir tayfanın sənə xəyanət edə biləcəyindən qorxsan, döyüşə başlamazdan əvvəl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 Allahın düşmanını ve öz düşmanınızı onlardan başka sizin bilmediğiniz lakin Allah'ın bildiği düşmanları qorxutmaq üçün kəfirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları tədarük edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz onun əvəzi artıqlaması ilə ödənilər və sizə heç bir haqsızlıq edilməz. Əgər olar sülhəm eylətsələr, sən də sülhəm və Allaha bel bağla. Həqiqətən O, Allah hamınızın sözlərini eşidəndir, niyyətlərinizi biləndir. Əgər olar səni aldatmaq istəsələr, qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorunmağa sənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, Səni öz küməyi ilə Və möminlərlə müdafiə edib Möhkəmlətdi Və onların Bir-birinə düşmən Ovs və xəzrəc qəbirilərindən olan Ənsarın ürəylərini Ülfətlə, dostluqla Birləşdirdi Əgər sən yeryüzündə nə varsa Hamısını xərcdəsəydin belə Yenə də onların Ürəylərini birləşdirə bilməzdin Lakin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 Ey möminlər, siz fidye almaqla puç dünya malını istəyirsiz. Allah isə sizin ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Əgər əvvəlcə bu barədə Allahdan bir hökm olsaydı, aldığınız fidye müqabilində sizə, Şiddətli bir əzab üzverərdir. Əldə etdiyiniz qərimətləri Halal və təmiz olaraq yiyin, Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah Bağışlayandı, Rəhmədəndi. Ya Peyğəmbər, Əlinizdə olan əsirlərə de, Əgər Allah